De toute façon, c'est pas compliqué, il faut qu'elle soit meilleure si on veut si on Obea izan berkoda zerbait nahi badugu lortu. Talde bikaina dugu Girona eta denak bakoi berian gaude. Beraz guzteregi merden behar den goiti on sait ce qu'il faut faire pour euh et eh ben pour uh, pour aller plus 2 uh, euh, voilà. De, mois ce que Ce que j'ai au groupe c'est que on a, on, a, on a franchi un, un petit palier. Talderi egandiot. Azken bi labeteetan hozka bat gainditutu dugula. A atik badakigu ere nondik heldugiran. Beraz zurtzia zari gira bainan bai hozka bat gainditutu dugu. Conna pasé un, un peu un petit cap mais, mais voilà, on reste prudent et... Ez es koiz que dizi, tutel ekip, tutel e kopen... Lagunai egan diet, gabe taldean ari girelarik nograi nahi irabaztena aldugula, baina joko planoa errespetatuz eta taldean naizanez. Ezebien, ez edo plan de jo, eta kolektif.